Саме здобування переводиться за допомогою копаниці, тобто звичайної залізної мотики та заступа. Накопану та перенесену до двору гончара глину залишають по змозі довше, біля 2-3 місяців, на купі на повітрі. Далі, в міру потреби, переносять її до хати. Трудь змішують з водою, та дають їй ще трохи постояти. Перед тим, як уживати її, спершу прочищають її, а для цього скочують у довгуваті шматки, кулі, кобилки. Б'ють веслом та довбешкою чи колотушкою і нарешті дуже уважно стругають. Спочатку залізним стругом, а потім дротом щоб вичистити її від усіх камінців, корінців тощо. Нарешті зминають її у невеликі грудки, що йдуть вже на формування посуду. Досконаліші способи прочищання глини, як, наприклад, одмучування, також відомі українським гончарам, але ними не користуються, бо посуд, вироблений з дуже доброї глини, був би вищої якості, і продавати його прийшлося б дорожче. А це в наш час цілком неможлива річ, коли мати на оці зубожіння населення та зниження його покупної сили. Виробляється всякий посуд виключно на гончарному колі, що йому рух дають ногою. Нам відомі два сорти такого кола – шльонський, старіший, що тепер майже цілком зникає, та воложський, новіший, що його тепер загально вживають. різниця між ними полягає в тому, що в першому обидва кола – верхняк чи голівка та спідняк – сполучені одне з одним шістьма вертикальними дерев'яними спицями – а в другому цих спиць немає, та обидва кола тримаються на вісі чи веретині, здебільшого вже залізному. Тому що в колі немає повної стійкості, його завжди спирають на лаву за допомогою дерев'яної дощечки, що зветься копилом або лисичкою. Головне знаряддя при формуванні посуду – це пальці гончара. На допомогу їм вживають тільки ножика, тобто тонку дерев'яну дощечку майже півокруглої чи довговатої форми, та дрота, щоб зрізувати з кола вже готовий посуд. Сформований посуд для просушення ставлять на п'ятра – Цебто довгі дошки, а потім або вкривають поливою, або розмальовують. Коли посуд висохне до належного ступня, його ставлять у горн, щоб випалити. Поливу роблять, звичайно, з піску та окислого олова. Спершу добре розмоловши їх на жорнах. Вона буває або ливка, або суха. В останньому випадку поливою обсипають посуд. Ще перед тим обмащують якою-небудь липкою річевиною, найчастіше дьогтем, Забарвлюють поливу циндрою на чорну барву, окислою міддю на зелену, охрою на червоно-жовту, нарешті білою глиною на білу барву. Для розмальовування посуду, головним чином мисок, барву наливають у коров'ячий ріг, а в вузький кінець його вставляють перо або квачик з пір'я. Коли посуд зовсім приготований до випалу, його несуть та ставлять у горн. Спорудження горна майже на цілій Україні однакове. Він складається з двох частин що знаходяться нижче рівня ґрунту з пригрибиці чи погрибиці свого роду припічка та самої печі